Doamna Patriarhului, Pista 3. În curtea următoare, dincolo de un grilaj de fier, trandafirii niș de pulberea lunii în umbra cărora dormiseră leproșii, atât de mulți pe vremurile de glorie ale palatului, încât nu se mai găsea niciun colțișor din adâncul grădinii, fără mirosul acela de petale amestecate cu pestilența plăgilor, duhoarea cotețelor de găini, putoarea balegilor și emanația acră a fermenților urinei de vaci și de soldați din capela colonială transformată în staul pentru mulți. Înaintând cu greu printre bălăriile înalte și năbușitoare, am ajuns până lângă veranda cu arcade și am văzut glastrele cu garoafe, macii sălbatici și panseluțele de lângă barăcile concubinelor, unde, după felul resturilor menajere și numărul mașinilor de cusut, cred că ar fi putut trăi la un loc peste o mie de femei, cu nesfârșita lor gloată de copii născuți numai la șapte luni, am văzut dezordinea ca după război din bucătărie, rufele putrezind în albile pentru spălat, Haznaua comună pentru concubine și soldați, sălcile plângătoare aduse tocmai din Asia Mică, în uriașele sere de pe vapoare cu pământul, seva și burnița lor, prin verdele pletelor lor, putând să privim palatul prezidențial, uriaș și trist, cu jaluzelele rupte prin care continuau să pătrundă vulturii. N-a fost nevoie să forțăm intrarea, așa cum ne făcuseră în planul, pentru că ușa principală a părut să se deschidă numai sub apăsarea vocii, astfel că ne-am urcat la primul etaj pe o scară de marmură roșie, ale cărei covoare de mare preț fuseseră rătocate de copitele vacilor, și din primul vestibul până la dormitoarele personale, am văzut pirourile și camerele oficiale preschimbate în ruine, cutezătoarele vaci plimbându-se țanțoșe peste tot, rumegând perdelele de catifea sau sfârșiind scaunele îmbrăcate cu pluș, am văzut tablouri celebre cu sfinți și militari, prăbușite printre mobile sfărâmate și balegi proaspete, am văzut sufrageria distrusă de vaci, sala de muzică profanată de mugetul vacilor, măsuțele de domino făcute bucățele și verdele meselor de biliard păscut de vaci, am văzut a într-un colț mașina de fabricat vânt, cea în stare să falsifice orice fenomen natural de pe toate cele patru quadrante ale busorii nautice pentru ca lumea din casă să suporte mai ușor nostalgia mării dispărute, am văzut coliviile de păsări atârnând peste tot, acoperite încă de pânzele pentru somnul dintr-una din nopțile săptămânii trecute, iar prin ferestrele fără număr am văzut orașul adormit ca un uriaș animal inocent încă în dimineața acelei istorice zile de luni pe care începea să o trăiască și, dincolo de el, craterele moarte de aspră cenușă lunară ale câmpiei fără sfârșit unde fusese marea. În acest imperiu interzis, pe care foarte puțini oameni norocoși reușiseră să-l cunoască, am simțit pentru prima dată mirosul de măcelerie al vulturilor, am perceput gâfâitul lor milenar, instinctul lor prevestitor de rele și conduși de duhoarea de leș pe care o împrăștiau cu aripile largi, am intrat în salonul de audiențe, călcând peste craniile de vacă pline cu viermi și pe coapsele lor de animale feminine repetate de nenumărate ori. În oglinzile în care te vedeai din cap până la tălpi, am împins o ușă laterală ce dădea într-un birou disimulat în zid și am dat peste el, în uniforma de câne fără galoane, cu jambierele puse cu pintenul de aur la călcâiul stâng, mai bătrân decât toți oamenii și animalele de pe pământ și din apă, prăbușit pe dușumele cu fața în jos, cu mâna dreaptă îndoită sub cap, pentru a-i servi drept pernă, așa cum dormise noapte de noapte în toate nopțile din atât de lunga lui viață de despot singuratec. Abia când l-am întors cu fața în sus pentru a-l privi, ne-am dat seama că era cu neputință să-l recunoaștem, chiar dacă nu ar fi fost ciuruit de vulturi, pentru că niciunul dintre noi nu-l văzuse vreodată iar în profilul lui bătut pe ambele fețe ale monezilor, pe timbre, pe feșe și scapularii, precum și în fotografia unde apărea în întregime cu steagul și dragonul patriei pe piept, expusă pretul tinden și la orice oră, nu puteam avea nicio încredere, că știam că toate acestea nu erau decât niște copii după alte copii, făcute și ele după portrete socotite neadevărate încă de pe vremea cometei, când părinții noștri știau că este el pentru că așa le spuseseră bunicii noștri, aceștia știind o de la alți părinți, obișnuindu-ne să credem de mici că el era viu, acolo, în Palatul Puterii, numai pentru că cineva văzuse cum se aprindeau luminile într-o noapte de sărbătoare, iar altcineva spunea că îi văzuse privirile triste, buzele palide și mâna gânditoare fluturând în semn de despărțire de nimeni prin ferestruicile limuzinei, prezidențiale împodobite pentru liturghie, iar într-o duminică, acum mulți ani, orbul rătăcitor, cel care pentru 5 centime recita versurile uitatului poet Ruben Dario, Pusese dus în palat, de unde se întorsese în stradă fericit cu o uncie de aur adevărat, plată pentru recitalul dat numai în onoarea lui, deși, bineînțeles, nu-l văzuse și asta nu pentru că era orb, ci pentru că niciun muritor nu-l mai văzuse de la părsatul negru, dar noi știam că el se află acolo pentru că lumea continua să trăiască. Viața își urma firul ei, poșta funcționa, iar fanfara municipală intona sfârșitul șir de valsuri tâmpite din fiecare sâmbătă, sub palmierii prăfuiți și felinarele melancolice din piața armelor, muzicanții bătrâni înlocuindu-i pe cei ce mureau. În ultimii ani, când înăuntru nu s-au mai auzit zgomote omenești, nici cântece de păsări, iar porțile blindate s-au închis pentru totdeauna, noi știam că în palat există totuși cineva, căci peste noapte se aprindeau lumini ca de corăbii la ferestrele dinspre mare și cei care cutezaseră să se apropie mai mult, deslușiseră tropot de copite și fornăituri de animale mari răzbătând dincolo de pereții fortificați, iar într-o dupăamiază de ianuarie, Văzuserăm o vacă în balconul prezidențial, contemplând amorgul? Închipuiți-vă câtă nedreptate, ce țară de rahat, o vacă în balconul patriei. Când am început să facem tot felul de presupuneri în legătură cu modul în care fusese posibil ca o vacă să fie ajuns până în balcon, pentru că toată lumea știe că vacile nu urcă scările, mai ales pe cele de piatră și cu atât mai puțin pe cele acoperite cu covoare, astfel că în cele din urmă nu mai eram siguri dacă o văzuserăm cu adevărat sau dacă nu cumva trecând în acea după prin piața armelor, Ni se năzărise doar că o vacă stătea în balconul prezidențial, acolo unde nu a apăruse de fapt nimeni și nici nu mai avea să apară până în dimineața ultimei vineri, când au început să sosească primii vulturi, mai întâi cei ce picoteau pe acoperișul spitalului pentru săraci, apoi alții de mai departe, în valuri succesive, din zarea mării de pulbere, unde se aflase cândva marea cea adevărată, pentru ca întreaga zi să se rotească în cercuri domoale peste palatul puterii, până când un rege de-al lor, cu veșminte de mireasă și guler vișiniu, a dat un ordin tacit și a început asaltul, acea părăitură de geamuri sparte, acel aer insuportabil de mort mare, acel dute te vino de vulturi prin ferestre, ceea ce nu era posibil decât într-o casă fără stăpân, încât am îndrăznit să pătrundem și noi în sanctuarul pustiu, descoperind gunoiul măreției casei, trupul ciugulit, mâinile fine care de domnișoară cu sigiliul puterii pe falanga inelarului, tot corpul fiind acoperit de lichen minuscul și vietăți parazitare din adâncul mării, mai ales la subsuori și între picioare, unde bandajul din pânză de sac îi acoperea testiculul umflat de hernie, singurul ocolit de vulturi, cu toate că avea mărimea unui rinic de bou, dar nici atunci nu am avut curajul să credem că a murit cu adevărat, pentru că era a doua oară când era găsit astfel în biroul acela, singur și îmbrăcat, mort după cât se pare de moarte bună, în timpul somnului, așa cum îi fusese prezis de mulți ani în urmă de apele fermecate din ibricele ghicitoarelor. Atunci când l-au găsit mort pentru prima dată, în ajunul întomnării lui, Națiunea mai era încă destul de vie pentru ca el să se teamă și să se simtă amenințat chiar și în singurătatea dormitorului. Și totuși continua să guverneze ca și când s-ar fi știut sortit să nu moară în vecii vecilor. Pentru că pe vremea aceea clădirea aceasta nu părea un palat prezidențial, ci o piață pe care nu puteai străbate decât dând din coate, înnotând printre ordonanțele de sculțe care descărcau magari de legume și coșuri cu găini prin toate coridoarele, sărind peste țațele care dormeau cu copiii adoptați, lihniți de foame și în pieile goale, pe toate scările, așteptând miracolul milei oficiale, ferindu-te de gălețile cu zoaie aruncate de nerușinatele concubine care schimbau florile de peste noapte cu flori proaspete sau spălau dușumele, îngânând cântece cu iubiri părelnice în ritmul în care băteau covoarele prin balcoane, toate acestea petrecându-se într-un permanent scandal cu funcționarii pe viață, cei care descopereau găinile, ouând sertarele birourilor, sau dădeau peste curve și soldați înghesuindu-se prin closete, totul într-o continuă alarmă de păsări și încăierare de câini vagabonzi, până și în toiul audiențelor, căci nimeni nu știa care, cine este, din partea cui și ce caută în palatul acela cu ușile vraiște, în a cărui dezordine naucitoare fiindu-ți imposibil să-ți dai seama unde s-ar fi putut afla guvernul. Stăpânul casei nu numai că participa din plin la bălciul acela producător de dezastre, dar îl și atâța stârnindu-l și întreținându-l stăruitor căci de îndată ce se aprindeau luminile în dormitorul său, înainte de cântatul cocoșilor, garda prezidențială dădea deșteptarea vestind noua zi celei mai apropiate cazărmi din Conde, aceasta o repeta bazei din San Jeronimo, de unde era transmisă fortărețe din port, care la rândul ei o transmitea altora șase, una după alta, trezind mai întâi orașul, apoi întreaga țară, în timp ce el cădea pe gânduri în closetul portabil, încercând să atenueze cu căușul palmelor vâjuitul urechilor, Sferință care abia atunci începea și privind cum clipeau luminile corăbilor, alunecând pe spumata mare de topaz, ceea care pe acele vremuri de glorie se mai afla încă în fața ferestrelor lui. În toate diminețile, de când intrase în stăpânirea casei, veghease cu sfințenie la mulsul vacilor pentru a măsura cu propriile ei mâini cantitatea de lapte pe care cele trei căruțe prezidențiale trebuiau să o ducă la cazărmile din oraș. În timp ce el sorbea în bucătărie o ceașcă de cafea neagră cu biscuiți de manioc, fără să știe prea bine, încotro îl vor târ vânturile din ziua aceea, atent de fiecare dată la pălăvrăgeala slujilor cu care, ca fiind de-al casei, vorbea la fel, presuindu-le foarte mult măgulirile și plecăciunile, dar ghicindu-le întotdeauna adevăratele gânduri, pentru ca puțin înainte de ora nouă să facă o baie lungă, cu ierburi și buruieni fierte, în bazinul de granit construit la umbra migdalilor din curtea rezervată numai lui, după care, abia pe la 11, reușind să se pună pe picioare și învingându-și la de dimineață să dea piept cu treburile zilei. Înainte vreme, sub ocupația infanteriei marine, se zăvora în cabinet împreună cu comandantul trupelor debarcate pentru a hotărî soarta patriei, semnând tot felul de legi și ordine cu buricul policarului, căci pe atunci nu știa să citească nici să scrie, dar atunci când l-au lăsat pentru a doua oară singur cu patria și puterea, nu și-a mai otrăvit sângele cu tortura legilor scrise, guvernând prin viu grai și prin prezența fizică în toate părțile și la orice oră cu o parcimonie rupestră, dar și cu o abilitate incredibilă pentru vârsta sa, asediat de o uriașă gloată de leproși, orbi și paralitici, care-i cereau din propriei mână sarea tămăduirii, de politicieni, scribi și adulatori, înfricoșați care îl proclamau corector al cutremurelor, eclipselor, anilor bisecți și al altor erori ale lui Dumnezeu, în timp ce el își târșea prin tot palatul uriașii pași de elefant bătrân, rezolvând treburile statului și problemele mărunte cu aceeași ușurință cu care spunea să-mi luați ușa asta de aici și să-mi o puneți acolo, o luau, să-mi o puneți la loc, o puneau, ceasul din turn să nu bată de 12 la 12, ci la două, pentru ca viața să pară mai lungă și ordinul se îndeplinea fără nicio șovăială, fără niciun repaus în afara răstimpului ca de moarte al siestei, când se retrăgea în penumbra concubinelor, alegea una cu forța, fără a se dezbrăca și fără a o lăsa să se dezbrace, fără a închide ușa, în hăul palatului, auzindu-se atunci doar răsuflarea lui, fără de suflet, găfuiala ai de bărbat grăbit, zornăitul pătimaș al pintenului de aur, scâncetul ca de cățel bătut și țipătul de groază al femeii care și rosea clipele de dragoste, încercând să îndepărteze din fața ochilor privirea palida copilului născut la șapte luni, strigătele ei de: Cară-te de aici, dute să te joci în curte că asta nu-i treabă să o vadă copiii. Pentru ca imediat după aceea, ca și când pe cerul patriei ar fi trecut un înger, viața să rămână pe loc, toată lumea stând cu degetul pe buze, pietrificată, fără să respire, liniște, generalul s-a destrăbălat și se odihnește, dar cei care îl cunoșteau mai bine nu aveau încredere, nici măcar în clipa aceea sacră, căci întotdeauna părea să se dedubleze. Unii spunând că l-au văzut jucând domino la șapte seara, pe când alții îl văzuseră la aceeași oră, aprinzând bălegile de vacă pentru a alunga țânțarii din salonul de audiențe și astfel că nimeni nu-și făcea iluzii până ce nu se stingeau luminile de la ultimele ferestre și nu se auzea zângănitul metalic al celor trei zăvoare, trei lacăte și trei broaște de la ușa dormitorului prezidențial, ascultând cum trupul lui în de oboseală se prăbușea pe pardoseala de piatră, iar respirația ei de copil decrepit devenea tot mai stinsă pe măsură ce cădea în somn și marea dădea peste țărm, până când harfele nocturne ale vântului îmblânzeau țârâitul greierilor din auzul lui și un uriaș val de spumă șlefuia străzile străvechiului oraș al viceregilor și piraților, pătrunzând în Palatul Prezidențial prin toate ferestrele, așa cum s-a întâmplat într-o îngrozitoare sâmbătă de august, când salonul de audiențe a rămas la discreția delirantă a rechinilor, oglinzile s-au umplut cu anatifi, iar nivelul apei, depășind cel mai ridicat nivel al oceanelor preistorice, a acoperit fața pământului, spațiul și timpul și numai el a rămas la suprafață, plutind cu fața în jos, în apa lunară a viselor lui de înnecat singuratic, în uniforma lui de pânză fără galoane, cu jambierele puse, cu pintenul de aur la călcuiul stâng și brațul drept îndoit sub cap pentru a-i servi de pernă. Acea prezență a lui simultană în toate părțile din anii bolăvănoși care i-au precedat prima moarte, acel urcuș al lui în timp ce cobora, acea extaziere în fața mării în timp ce-și trăia agonia bietelor iubiri nu era un privilegiu al firii lui, așa cum proclamau adulatorii, nici vreo halucinație a gloatei, cum susțineau defăimătorii, ci norocul de a fi putut să se bucure de serviciile și loialitatea de câine a lui Patricio Aragones, dublul lui perfect, cel care fusese găsit fără să-l fi căutat cineva atunci când au venit și au spus Domnule general, o falsă trăsură prezidențială umbră prin satele de indieni făcând o frumoasă afacere cu această substituire?" declarând că i văzuseră ochii triști în penumbra apăsătoare din trăsură, buzele palide, mâna care să senzitivă, cu mănușa de atlas, aruncând sarea tămăduirii peste bolnavi în de-a lungul drumului, în timp ce în urma trăsurii mergeau călări, doi falși ofițeri încasând în bani peșin binefacerea redării sănătății. Închipuiți-vă, domnule general, ce sacrilegiu, dar el n-a dat niciun fel de ordin de pedepsire a impostorului, ci a poruncit să-i aducă în mare taină la palat, cu capul vărıt într-un coș de rafie pentru a nu-l confunda, și atunci l-a încercat umilința de a se vedea pe sine însuși pe picior egal cu celălalt. Draciu, omul acesta e ca și când aș fi eu," a spus, pentru că în realitate era ca și când ar fi fost, cu excepția glasului autoritar pe care celălalt nu a reușit să limite niciodată, și a liniilor foarte clare din palmă, unde linia vieții se prelungea fără niciun fel de obstacol până la baza degetului mare, și dacă ne-a dat ordin să fie împușcat pe loc, n-a făcut-o cu gândul de a-l păstra ca substitut oficialii, de aceasta i-a venit mai târziu, ci pentru că la neliniști bănuia la că s-ar putea ca datele destinului său să fie înscrise în palma impostorului. Când s-a convins de deșertăciunea acelui vis, Patricio Aragones supraviețuise impasibil la șase atentate, se obișnuise să-și picioarele strivite cu maiul, avea greie în auz, se deprinsese să-i se lau de hernia în diminețile de iarnă, și învățase să-și lege pintenul de aur, încurcând curelele numai pentru a câștiga timp de gândire la audiențe. Bodogânind ce dracu, cataramele astea făcute de fierari din Flandra, nu zbune de nimic? Din hârtru și vorbăreți cum pe când sufla sticlă în cuptorul lui tată său devenind meditativ și sumbru, neatent la ceea ce îi spuneau cei veniți în audiențe, căutând dincolo de privirile celui din fața lui pentru a ghici ce îi se ascundea, fără a răspunde vreodată la o întrebare ce se punea până ce nu întreba la rândul lui. Dar, Dumneata, ce părere ai? astfel că din trândav și petrecăreț, cum era pe vremea când vindea minuni, ajunsese uluitor de expeditiv, călător neobosit, zgârcit și hrăpăreț, resemnat să iubească în fugă și pe apucate, să doarmă pe dușumea îmbrăcat, cu fața în jos, fără pernă, renunțând la ifosele timpurii ale identității proprii, la toate virtuțile ereditare, la auritele pretenții de biet suflător de sticlă și înfruntând cele mai mari riscuri ale puterii, tăind panglici inaugurale în mijlocul dușmanilor, punând prima piatră la temelia unei clădiri unde niciodată nu avea să se mai pună a doua, și suportând atâtea vise duse pe apa sâmbetei și atâtea suspine frunte ale iluziei imposibile, încoronând fără ca măcar să le atingă atâtea efemere și de necucerit regine ale frumuseții, căci se împăcase pe veci cu soarta care îi răzise un destin ce nu era al lui, chiar dacă n-a făcut-o din lăcomie, nici din convingere, ci pentru că asta l-a schimbat în slujitor pe viață, ca impostor oficial pentru o sumă de numai 50 de pesoși pe lună și avantajul de a trăi ca un rege fără calamitatea de a fi un rege adevărat, căci mai mult ce ți-ai putea dori. Confuzie ce și-a atins culmea într-o noapte bătută de vânturi cumplite, când l-a descoperit pe Patricio Aragones cu fața spre mare, suspinând sub mireasma crudă a Iasomii, și l-a întrebat, nu fără o îndreptățită îngrijorare, dacă nu cumva i-a pus o meag în mâncare, căci mergea împleticindu-se ca și când ar fi avut amețeli, iar Patricio Aragones i-a răspuns că nu, că nici vorbă, domnule general, dar că Parascovenia era și mai mare pentru că sâmbăta trecută încoronoase o regină de carnaval și că dansase cu ea primul vals, iar acum nu mai găsea ușa pe unde să poată ieși din amintirea aceea, că era cea mai frumoasă femeie de pe pământ, din cele ce n-au fost făcute pentru muritori ca noi, domnule general, căci dacă ați vedea-o... Iar el i-a replicat printr-un suspin de ușurare, pe dracu, astea sunt fleacuri ce li se întâmplă bărbaților când nu se culcă decât rar cu femeile propunându-i să o sechestreze, așa cum mai făcuse și cu atâtea alte îndărătnice. Devenite mai apoi concubinele lui, ți-o aduc eu și ți-o pun în pat cu forța și cu patru soldați care să o țină de mâini de picioare, în timp ce tu te înfrupți din ea cu lingura, nu te mai gândiți, o fac mielușel, i-a spus, că și cele mai focoase se zbat ca niște nebune la început, iar după aceea îți cer durare, Te rog, generale, nu mă lăsa așa abia încălzită, ca pe un măr cu sămânța afară. Numai că Patriciu Aragones nu dorea doar atâta, ci și mai mult. Dorea ca regina să-l iubească, pentru că asta știe unde-i muzica, domnule general. Ai să vezi că dumneata însuți ai să înțelege asta când ai să. Astfel că el i-a recomandat drept leac ca să se vindece potecile înnoptate ale camerelor concubinelor lui, dându-i voie să se folosească de ele ca și când ar fi el însuși, asaltându-le și în mare grabă, fără să se dezbrace. Iar Patriciu Aragones s-a cufundat cu bună credință în acea mocerlă de iubiri împrumutate, Nădăjduind că nu mai așa o să ajungă să-și înnăbușe patima, dar dorința lui a început să fie atât de mare, încât de multe ori își uita de condițiile împrumutului și se dezbrăca din plăcere, își întârzia atacul, lovindu-se de femei pietroase și meschine, făcându-le să urle, să plângă și să râdă uimite în întunericul încăperilor. Vai, generale, tocmai acum când ai împătrâniți a venit foamea, ce bandit!" îi spuneau, și de atunci niciunul din ei și niciuna dintre ele n-a mai știut al cui și cu cine e copilul, căci și copiii lui Patricio Aragones se nășteau tot la șapte luni. Astfel a ajuns Patricio Aragones, cel mai important om al puterii, cel mai iubit și poate și cel mai temut, iar el a avut mai mult timp ca să se ocupe de forțele armate, așa cum se ocupase la începutul mandatului său, nu pentru că forțele armate ar fi fost apărătoarele guvernului, cum credeam cu toții, ci din pentru că erau dușmanul lui cel mai apropiat și cel mai detemut, Reușit să-i facă pe unii ofițeri să creadă că sunt spionați de ceilalți, mutându-i dintr-un loc între altul ca să nu aibă vreme să se cunoască între ei, înzestrând cazărmile cu opt cartușe oarbe la fiecare zece adevărate, trimițându-le pulberea amestecată cu nisip de mare, în timp ce muniția cea bună o păstra la îndemâna lui într-un depozit din Palatul Prezidențial, ale cărui chei le purta într-un inel împreună cu altele, fără dublură, de la uși pe care nu le deschidea nimeni în afara lui, protejat de umbra tăcută a prietenului meu de viață, generalul Rodrigo de Aguilar, artilerist cu studii academice, ministrul apărării comandant al gărzii prezidențiale și, în același timp, șeful serviciilor securității statului, unul din puținii muritori cărora li s-a îngăduit să ia o partidă de domino, căci și pierduse brațul drept încercând să dezamorseze o încărcătură de dinamită cu câteva minute mai înainte de a trece prin acel loc, Berlina Prezidențială. Se simțea atât de în siguranță sub protecția generalului Rodrigo de Aguilar și ajutate de Patricio Aragones, încât a început să-și de funestelei presimțiri în legătură cu soarta sa, ajungând până la îndrăzneala de a se plimba prin oraș cu un singur însoțitor, într-o trăsură fără însemne, contemplând printre perdeluțe catedrala semeață din piatră galbenă, cea pe care el o declarase prin decret ca fiind cea mai frumoasă din lume, Spionând edificiile antice cu ziduri groase și porțile din timpuri pulverizate de mult din lemn sculptat, ale căror pălării de floarea soarelui priveau spre mare, străzile pavate amirosind alumânări din cartierul viceregilor, domnișoarele palide care împleteau danteluțe cu o decență ineluctabilă în spatele ghivecelor cu garoafe și trinitarii atârnate în balcoane, schitul călugărițelor bașce cu grădina ca o tablă de șah, de unde răzbătea întotdeauna la trei după amiază aceeași muzică de clavicord cu care se așteptase prima trecere a cometei. Și tot astfel a trecut prin labirintul babilonian al neguțătorilor, cu larma lui asurzitoare, scrutând prapurii cu bilete de loterie, cărucioarele cu rachiuri și ragurile cu ouă de iguană vechiturile din bazarul turcesc decolorate de soare, pânza înfricoșătoare pe care se afla pictată femeia prefăcută în scorpion pentru că nu și ascultase părinții, ulița sărăcăcioasă a femeilor fără bărbați care ieșeau la căderea serii dezbrăcate pentru a cumpăra plătică și biban roșietic, și pentru a le spurca pe zarzava joaice în timp ce rufele li se uscau în balcoanele de lemn traforat, simțind mirosul acru de creveți putrezi privind zăpada pelicanilor adunați la sfat la capătul străzii, dezordinea multicoloră a barăcilor negrilor de pe promontoriul din golf, pentru a-și spune dintr-o dată, aha, aici era, vai, portul cu digurile lui căptușite cu colaci de cauciuc cu crucișătorul infanteriștilor. Mai lung și mai sumbru decât adevărul, negresa sfrijită care s-a dat la o parte destul de târziu pentru a face loc trăsurii înfricoșate, simțindu-se înfășurată în respirația morții, descoperindu pe bătrânul crepuscular ce contempla portul cu privirile cele mai triste de pe lume, dar reușind să spună el e, trăiască șeful, trăiască, strigau bărbații, femeile și copiii, ieșind de prin restaurantele și cârciumile chinezilor, trăiască, li se adăuga cei ce au auzit tropodul cailor și le-au blocat trecerea pentru a strânge mâna puterii, pornire atât de sinceră și de neașteptată că el, Abia de a avut timp să îndepărteze brațul însoțitorului în armat, suduindu-l cu glas apăsat, nu fi tâmpit locotenente, lasă-i să mă iubească. Atât de mișcat de acel acces de dragoste și de altele asemănătoare din zilele imediat următoare, încât generalului Rodrigo de Aguilar i-a fost foarte greu să-l convingă să renunțe la gândul de a se plimba într-o trăsură descoperită, ca să mă vadă patrioții din cap până în picioare, căci el nici nu bănuia că după asaltul din port, cu adevărat spontan, toate celelalte fuseseră organizate de propriile servicii de siguranță ca să-i facă pe plac fără niciun pericol, dar era atât de îndulcit cu acea iubire din pragul întomnării lui, încât a să părăsească orașul după mulți ani, repunând în funcție vechiul tren pictat în culorile patriei, cel ce se cățăra ca o pisică pe cornișele dealurilor din vastul său regat al tristeții, făcându-și drum printre hățișurile crângurilor pline cu orhidee și galbenele amazonice, Înspăimântând maimuțele, păsările paradisului și leoparzii adormiți pe linia ferată, până ajungea în satele reci și pustii din deșerturile natale, în ale căror gări era primit cu tarafuri care cântau cântece lugubre, ori întâmpinat de dangătul funebru al clopotelor, de oameni care purtau în brațe afișe de bun venit concetățeanului fără nume, cel așezat la dreapta treimii, aducându-i se indieni scheletici, întâlniți pe cărări, ca să cunească puterea ascunsă în penumbra mortoara vagonului prezidențial. Deși cei ce reușeau să se apropie mai mult nu vedeau nimic altceva decât o pereche de ochi înfricoșați în spatele geamului prăhuit, buzele tremurând de și mâna fără trup care îi saluta de pe promontoriul gloriei, în timp ce unul dintre oamenii din escortă încerca să-l îndepărteze de la ferestre. Aveți grijă, domnule general, patria are nevoie de dumneavoastră, iar el îi replica aproape adormit, nu te neliniști, colonele, lumea mă iubește. Atât în trenul care străbătea laștinile, cât și în vaporul cu zbaturi, cel care lăsa în urmă în mireasma dulce de gardenii și salamandre putre de din afluenții ecuatoriali, amintirea unor valsuri de pianolă, evitând vâltorile cu dragon preistorici, insulele Providenței, unde veneau să nască sirenele în serările de dezastru de peste uriașe orașe dispărute, până -o se lângă colibele fierbinți și triste ai căror locuitori alergau spre țărm, pentru a vedea nava prezidențială din lemn vopsit în culorile patriei, deși abia de reușeau să distingă o mână fără trup cu o de Atlas care saluta de la fereastra cabinei, în timp ce el îi vedea pe ei cum, în lipsă de steaguri, agitau frunze lungi de malangă și se aruncau în valuri cu câte un pui de tapir, un nap uriaș în formă de picior de elefant, o legătură de găin de munte pentru oala de ciorvă prezidențială, suspinând în penumbra ecleziastică a cabinei, privește-i cum vin, capitane, dă seama cât de mult mă iubesc. În decembrie, când lumea caraibilor se făcea ca de sticlă, se urca în trăsură pentru ca, ocolind stâncile, să ajungă la casa cocoțată în vârful recifelor, unde își petrecea după amiaza, jucând domino cu vechii dictatori din alte țări ale continentului, părinți răsturnați de alți părinți, cărora le acordase dreptul de azil pentru totdeauna, iar ei îmbătrâneau acum în penumbra milostiveniei sale, așezați în scaunele de pe terasă, visând chimera corăbii ce i-ar fi făcut pentru a doua oară părinți, vorbind singuri, apropiindu-se de moarte în casa de odihnă pe care el o construise anume pentru ei la țărmul mării, după ce îi primise pe toți ca pe unul, pentru că toți sosiseră în zor de zi cu uniforma pusă pe dos peste pijama, cu un cufăr cu bani furați din tezaurul național și un diamantan unde își păstrau ordinele și decorațiile, alături de tăieturi de ziare lipite pe veche registre de contabilitate și un album de fotografii în care îl arătau chiar pe el în audiență, ca și când și-ar fi depus scrisorile de acreditare, spunându-i Iată, domnule general, acesta sunt eu pe când eram locotenent. asta din ziua când am ajuns la putere, aici după 17 ani de președinție. Iar aici, priviți, domnule general, aici, numai că el le acorda azilul politic fără să dea prea multă atenție și fără să privească astfel de scrisori de acreditare, pentru că unicul document de identitate pentru un președinte răsturnat de la putere, spunea el, este certificatul de deces, indiferent la discursul plin de iluzii al celui ce accepta pentru puțin timp nobila sa ospitalitate, atât cât va dura până când poporul meu va face dreptate și îl va judeca pe uzurpator, eternă formulă de solemnitate puierilă, și la puțin după ce l a ascultat pe uzurpat, l a ascultat și pe uzurpator, ca și când n-ar ști nenorociții dracului că în afacerea aceasta de oameni aleși, cel care cade e bun căzut, astfel că îi găzduia pe toți pentru câteva luni în palatul prezidențial, îi obliga să joace domino până le lua ultima lețcaie, după care ne ducea pe fiecare în fața ferestrei dinspre mare, făcându-ne să fim îndurători cu căinoșenia a vieții care nu cunoaște întoarceri, consolându-ne cu iluzia de a ne putea retrage acolo, uite acolo, în casa aceea uriașă, ca un transatlantic zidit pe colina recifelor, v-am păstrat un loc cu multă lumină și mâncare bună și timp suficient pentru a putea uita împreună cu ceilalți nefericirea, stând pe terasa dinspre mare unde lui îi plăcea să vină în după amiezile din decembrie, nu atât pentru a juca domino cu droaia aceea de rătăciți, ci pentru a se desfăta cu fericirea meschină de a nu fi unul dintre ei, pentru a se privi în oglinda pilduitoare a mizeriei lor, în timp ce el se bălăcea în norocul mocirlei lui fără sfârșit, visând de a picioarele -a, urmărind ca pisica metisele blânde care măturau palatul dis de dimineață, adulmecându-le mirosul de dormitor comun și briliantină, eftină, pândind ocazia de a rămâne numai cu una din ele pentru a face dragoste de cocoși după ușile birourilor, timp în care ele mureau de râs ce șmecheri generale atât de mari și atât de flămând!